בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"ה, מפסד על תורת ס"ח בליקוטי מוהר"ן. אחד יחיד ומיוחד היה, הווה ויהיה. זכני ברחמך רבים להיכלל באחדותך באמת. אנא מלא רחמים זכני ועוזרני ורשיני שאזכה להתגבר בכל עוז ותעצומות. לסגור ולסתום עיניי מחזו דעי עלמא לגמרי. להעצים ולסגור עיניי בחוזקה מאוד, לבלי להסתכל כלל על הבלי העולם הזה ותאוותיו. ואהיה בזה העולם כאוויר וסומה ממש, שלא יהיה לי שום ראייה והסתכלות והבטה בזה העולם כלל. רק אזכה לכוון את עיניי ודעתי, ושכלי להסתכל תמיד על התכלית האמיתית, התכלית הנצחי, עד שאזכה לידע ולהבין באמת ובך אמיתי. ויזכה לדעת באמת שאין שום רע בעולם כלל, רק כולו טוב וחסד. ואתה מרבה להיטיב עם כל בשר בכל עת ובכל שעה, כי כוונתך לטובה תמיד. כי אתה חפץ לזכות אותנו, להביאנו, לתכלית החיים, לחיים נצחיים. ויזכה להיות מלא שמחה תמיד. אנא נורא הקדוש, תציאני מצער ותהיה עמי תמיד בכל עת, ותעזרני ותושיעני בכל עת שתשלח עלי איסורים חס ושלום על פי משפטיך ודרכיך הטובים, שתיתן לי כוח ושכל להסתכל על התכלית האמיתית, על התכלית הטוב של האיסורים. ואזכה להיכלל בך באמת בשעת האיסורים ואבטל עצמי לגמרי, ואסתום עיני מחזודי עלמא לגמרי, שאזכה לסגור ולהעצים עיניים מתאוות עולם הזה ועבליו בכוח וגבורה גדולה. עד שאזכה לראות למרחוק, להסתכל על התכלית הטוב הנצחי שיגיע לידי האיסורים. עד שיתבטלו אצלי כל האיסורים לגמרי לדזים. אנה מלא רחמים, אתה ידעת את נגעי לבבי ומחרובי, אתה ידעת את נגעי נפשי. אתה ידעת את אשר פגמתי בעיניי הרבה מאוד בגשמיות וברוחניות, בעיני בשר ובעיני השכל. אשר הסתכלתי במה שאסור להסתכל ופגמתי עיניי מאוד. ועל ידי זה פגמתי את נפשי מאוד, וערערתי ערעורים רעים, וחשבתי ועיינתי בדעתי במחשבות זרות ורעות הרבה מאוד. ויצאתי מגבול הקדושה לימין ולשמאל, כי הסתכלתי ויצצתי בדעתי למעלה ממדרגתי, במה שהסור היה עציץ. ולהפך הכנסתי בדעתי מחשבות רעות וזרות ועיונים רעים, והסתכלתי הרבה מן הצד, מגבול הקדושה ולחוץ. והפסקתי את דעתי ומחשבתי ממך ומתורתך הקדושה אלפים ורבות פעמים עדין מספר, עד אשר ההרגל נעשה טבע אצלי להיות רגיל מאוד במחשבות חוץ שיוצאים מגבול הקדושה ולחוץ. עד אשר נפגם דעתי ונפשי כל כך, עד אשר איני יכול לדבר כלל. ואיני יודע איך לסדר תפילתי לפניך, ועדיין <coughs> לא שבתי מטעותי. ואיני יודע שום דרך איך לשוב אליך בחלישות כוח כזה, בבלבול הדעת כזה, ברחוק כזה. וסכנות רדיפות כאלה שיש לי מעצמי ומשונאים ואורבים ורוצחים הרבה בלי שיעור בגשמיות וברוחניות בכמה אופנים ובחינות, מצדיקים ובינוניים ורשעים. אדוני, מה רבו רבים קמים עלי רבים מאוד גדולים בתורה, הגדולים בראשו, הגדולים בחוכמה. חמול על זבוב נמאס כמוני, על פגום שאין לו שום דמיון לחנות ולדמות בו פגמו וחלישותו ורפיון ידו. ובלבול עכירת דעתו וצרות לבבו, מנהיגי נפשו ומכאוביו הקשים והמרים מאוד מאוד בגשמיות וברוחניות. וכמו שהעזרת אותנו לסתום ולסגור עינינו מאחורי זו דאלמה לגמרי, כן מרדנו פגמנו בזה מהפך אל הפך. ככל ימינו פנו בשטותים והבלים דאלמה שפעל, יומם ולילה לא ננוח, לילה לא נשקוט מלחשוב בכל את ענייני העולם הזה ותאוותיו ואבליו. עד אשר הורגלו מחשבותינו לחשוב בכוללת רק בענייני הפרנסה וההצטרכות המרובה ובענייני תאוות ואבלי העולם הזה, קנאה ותאווה וכבוד ותולדותיהם. עד אשר עיקר התכלית האמיתי השלכנו אחרי גבנו, וההרגל גבר כל כך, עד אשר אפילו כשאנו רוצים לחשוב על סופנו, להסתכל על התכלית האמיתי קשה וכבד עלינו מאוד. ואי אפשר לצמצם ולכוון דעתנו לתכלית אפילו שעה אחת. ואפילו בשעת העסק בתוראות תפילה ועבודה גם, אז מחשבותינו משוטטות לכל צד אל החוץ. הם טרודים ובולבלים אז במחשבות זרות, והרבו בדעת הרבה מאוד. אוי ואבוי, היכן אנחנו בעולם? אנ חוכמתנו, אנ שכלנו, אנ דעתנו. מה נחשוב על אדוני ועל מה אתן על משפלה? הייתכן שבאנו חלילה לזה עולם בשביל דברים כאלה, בשביל מחשבות כאלה, חלילה. הלא לא באנו לזה העולם, כי אם לשבר הבחירה ולהפוך דעתנו ועינינו וליבנו מזה העולם לגמרי, ולהסתכל רק על התכלית האמיתי ולהתדבק בך, כמו שכתוב ולא תתעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר זונים אחריהם. וכתיב את ה' אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תישבע. וכתיב אחרי ה' אלוהיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמור ובקולו תשמעו ואותו תעבוד ובו תדבקון. וכתיבה עדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והקללה. ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את ה' אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. כי הוא חייך ואורך ימיך. ועתה עתה איך נהפכנו. יעזוב מצור שדה עם מים קרים וזרים, לחצוב להם באורות נשברים אשר לא יכילו המים. הייתכן להפסיק חס לשלום המחשבה מחי החיים ומטורתו הקדושה מקור החיים האמיתיים והנצחיים לחשוב בדברים כאלה שאנו רגילים בהם כל אחד כפי שטותו וטורתו וחסילותו. אה אדוני, אה אדוננו מלכנו מה נעשה ליום פקודה? מה נעשה לעולם הנצחי? מה נעשה ליום שכולו שבת ומנוחה? אשר אי אפשר להיכנס ולהיכלל שם כי אם מי שמתקשה את עצמו בעולם הזה הוא מפשיט דעתו לגמרי, מחזו דעי עלמו, ומדבק עצמו רק בתכלית האמיתי והנצחי. ומה נעשה וחטאינו עשו לנו מה שעשו עד אשר טבעתי, בייבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפטני. אבי, אבי, אבי, אדוני, אדוני, אדוני, מלכי ואלוהי אליך אתפלל, אליך אשתטח, אליך אתנפל ואתחנד. עשה למענך לבד, עשה מה שתאכל בהחמך אוהבים, ואחזייני בתשובה שלמה לפניך באמת. זקני מעתה, עוזרני מעתה, הושיעני מעתה, ואהיה עם מי תמיד. עוזרני וזקני לסגור ולהעצים, ולסתום עיני ולבבי ודעתי ומחשבתי, ומחשבתי מחז ודעה העל משפלה לגמרי. ולא אסתכל על הבלי העולם הזה ותאוותיו ותרדותיו כלל, כי כל העולם הזה אינו עולה כאף עין, כי הכל אבל ורעות רוח. ובה לאדם מכל עמלו, מכל תאוותיו ואבליו. טוב ומטיב לכול, טוב ומטיב תמיד, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב ומטיב באמת, הטיב הברצונך, אם הוא רחוק מטוב כמוני. השמרדתי בטובך בידיים, במזיד ובשוגג, ובאונס וברצון. אלפים ורבבות פעמים אשר התחלת לטיב עם הרבה טוב ואמיתי והנצחי. ואנוכי דחיתי בידיים טובך אמיתי כמה וכמה פעמים, עד כי חדל לספור כי אין מספר. אנא האל הטוב אשר טובך אינו נפסק לעולם, זקני מעתה לטובך האמיתי, סבאני מטוביך הנצחי. עוזרני וזכני להיכלל באחד באמת, בתכלית הכלליות, בתכלית הביטול כראוי, ברצו ושוב, כרצונך הטוב. עד שאזכה לדעת שכולו טוב ואין שום רע בעולם כלל. וכל הצרות והאיסורים הבאים בעולם כולם הם טובות גדולות, עד שאזכה לבטל כל הצרות והאיסורים שבעולם על ידי זה. ונזכה לקבל האיסורים המוכרחים לבוא באהבה ובשמחה גדולה ולבטל כל האיסורים על ידי הביטול אל התכלית הטוב באמת. אז אשר נזכה לקבל ולהמשיך מימי התורה על ידי השמחה מהרשימוש של הביטול שתאיר למוחין. ונזכה לשאוב מים בששון ממעייני הישועה. ועל ידי השגת התורה נזכה לקרר האיסורים ולכבות צמאון הנפש גם בעת שנשוב מהביטול אל ולא יהיה כוח לאיסורים להתגבר עלינו חס ושלום אחר כך, אחרי שנשוב מהביטול. רק נזכה לבטלם אז על ידי השגת התורה שתזכנו לקבל ולהשיג על ידי השמחה מאור זריחת הרי שימו הקדושה שנשאר מההסתכלות והביטול אל התכלית, שהוא כולו אותו כולו אחד. שתאיר הרי אל כלי המוחין השגת סיטרא או רייתא, בנו מקרא שכתוב אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו ומדורתך תלמדנו. ובכן תרחם עלינו ותושיענו שנזכה לתפילה בשלמות ונזכה לעשות אחד מכל התפילה ותהיה כל תפילותינו, תחינותינו ובקשתנו כלולים יחד בתכלית האחדות באופן שיהיה לנו כוח לסדר לפניך בכל יום תמיד שירות ותשבחות ותפילות ותחינות ובקשות הרבה ותכלית השלמות כרצונך הטוב אנה הטוב האמיתי והרוצה בתפילת עמו ישראל, אתה יודע את עוצם יקר יופי, הדרת קדושת דיבורי התפילה הקדושה, שאנו זוכים להתפלל ולהתחנן לפניך. אתה יודע את הוד פאר יקרת קדושת כל אות ואות בדיבורי התפילה. כי מי ייעדר אם יפאר גודל פאר הליקוטים והקיבוצים, שאנו מלקטים ומקווצים, שושנים ופרחים וצמחים נפלאים ונוראים. מפוארים ומהודרים, סקולות יקרות וחמודות גדולות, בשדות הקדושות העליונות על ידי כל אות, על ידי כל דיבור ודיבור, וכל שכן על ידי כל ברכה וברכה של התפילה הקדושה. ואם היינו זוכים להטות אוזנינו לשמוע מה שאנו מוציאים בפינו מרגליות יקרות ואבנים טובות ויקרות כאלו, להבין ולהשכיל את יקר תפארת גדולת הוד יופי הדיבור הקדוש והנורא של התפילה הקדושה. את עוצם יקרת קדושת כל דיבור ודיבור, לא היינו יכולים להשלים ולדבר אפילו ברכה אחת ואפילו דיבור אחד. כי היה נפשנו היינו נקשרים ונכרכים ומהודקים באות הראשונה של הדיבור. כי איך אפשר ללך מן האות הראשונה של הדיבור לגודל עוצם יקר יופייה וזיבה והדרה? אדרד אלי אפשר למי פרט בספוותה. ולגודל עוצם תוקף התקשרות הדיבור עם הנפש, עד אשר אין הדיבור מניח את הנפש ללך מאיתו ולהלן יותר. ריבונו של עולם מלא טוב החסד, מלא רחמים רבים. אתה הודעתנו ברחמיך רבים שגם מי שזוכה לבחינה זאת, לשמוע הוד יופי הדיבור, עד אשר אין הדיבור מניח אותו ללך להלן יותר, גם זה אינו טוב ואין זה שלמות התפילה. כי צריכים די קל להתפלל כל הברכות וההודעות, ולהשלים כל סדר התפילה בשלמות. הגם גם לומר עוד אחר כך הרבה תחינות ובקשות, ומזמורי תהילים, ושערי תפילות הרבה. על כן שלמות התפילה הוא כשזוכים לכלול לתפילה באחד שהוא התכלית, שהוא כולו טוב, כולו אחד. ועתה אדוני ידעת שפלותנו ופחיתותנו כמה אנחנו רחוקים מכל וכול משני הבחינות האלה. כי אנו רחוקים מתפילה מאוד מאוד בתכלית הרחוק, וכמה הרחקות בלי שיעור. וליבנו אטום מאוד עד אשר אין אנו זוכין להטות אוזנינו ולשמוע מה שאנו מדברים בפינו בשעת התפילה. בפי ובשפתי אני מתפלל ולבי רחוק מהדיבורים הקדושים ואין אם יתגבר להשמיע לאוזני מה שאני מוציא מפי. ואם לפעמים אתה עוזר לי עד שאני מתחיל להטות אוזני ולשמוע מרחוק זהות ודיבוש של התפילה הקדושה, עדיין אני רחוק מהתכלית האמיתי, מתכלית האחדות. ועל כן על פי רוב אני נשאר כרוך מאוד אחר איזה דיבור שאני מתחיל לשומרו ואין יכול לפרוד ממנו וללך להלן יותר. ואתה יודע שגם זה אין שלמות כי כן, אני צריך לדבר הרבה, להתפלל כל סדר התפילה ולהוסיף עוד תחינות ובקשות רבה, כי צריכה יום המרובי מאוד. ובכן באתי לפניך מלא רחמים ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות שתתמלא רחמים על לשמות ישראל, ובפרט על נשמתי הענייה והדלה על ידי מעשי הרעים אשר הבאתי לפשוע נגדך. חטאתי, עוויתי ופשעתי, והרע בעיניך עשיתי עד אשר זה ימים ושנים הרבה אשר נשמתי הולכת נעה ונדה ונתרחקה ונתגרשה מן השדה הקדושה ששם גדלים כל הנשמות הקדושות. ויצאה בגולה ואין לה מכיר והיא הולכת ומטורפת ואין לה מנוח לכף רגלה. כל עודפיה השיגוה בין המצרים ומה אעשה ועוונותי גרמו כל אלה ויותר מזה ללא רחמך וחסדיך, אז עבדתי באוני חלילה. ועתה איך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה, מאחר שאני רחוק מנשמתי כל כך? ואיך יוכל גולם, שרוח, מבולבל ומטורף לדבר דברי אלוקים חיים? על אל כן אין לי שום תקווה לשוב ולהתחנן, כי אם על ידי בעל השדה האמיתי. ועל זה באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, להפיל תחינתי לפניך מלא רחמים. בלב נשבר ונדכה, בלב קרוע ומאוטח, בלב חרד ונאנח, בלעגי שפה ובלשון עילגים. צופה ומביט ומייחל ומחכה לרחמיך וחנינותיך האמיתיות, יושב ודומם לתשועת ה' כהרף עין. כי אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש, כי קלקלתי ושחטתי בידיים כל טובותיך ועצותיך הקדושות אשר השפעת עלי בכל עת. ועתה מה יש להיות צדקה ולזרוק עוד אל המלך? רחמן מלא רחמים, רחם על נפשי ואורחי ונשמתי, כי אתה לבד יודע עוצם הרחמנות שעליהם זה ימים ושנים רבה. יהמו מאך ורחמיך על נשמתי הפגומה מאוד, ועל כל הנשמות הערומות דאזלין ארטילאין בעוונותי הרבים. אוי, אוי, אוי, אוי, מה אומר, מה אדבר? אוי, אוי, אוי, אוי. מתי אשכל לתקן כן, פגמים גדולים, גבוהים ועצומים כאלה? אשר פגמתי וקלקלתי במקום שפגמתי. חמול ורחם על נשמותנו ועל כל עמך בית ישראל ועל כל נשמות ורוחות ונפשות החיים והמתים. ותן לנו בעל שדה אמיתי שיוכל לעסוק בתיקון נפשנו ואורחנו ונשמתנו. שיהיה לו כוח לתקן כל הנשמות של החיים והמתים. להכניס כל הנשמות מחוץ לפנים לתוך השדה הקדושה. ולעסוק בכל תיקוניהם וצורכיהם לזוראם ולנוטאם ולהשקותם ולגדלם ולהצמיחם ולהרבות פירותיהם, וליתן הרחקה כראוי בין כל האילנות והעשבים, שלא יכחישו אחד את חברו חס ושלום. ויקוים הרע מקרא שכתוב: יסם מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים. ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב ויזעוז שדות ויתוך רמים ויעשו פרי טבואה. ויברכם בה ירבו מאוד, ובהמתם לא ימית. ותרחם בהחמך הרבים על צדיקי אמת העוסקים בתיקון השדה הקדושה, נקראים בעלי השדה. <coughs> ועל כל יוצאי חלציהם, ועל כל התלויים בהם. ותשמרם ותצילם מכל אויביהם, ומכל שונאיהם, ומכל רודפיהם. כי אתה יודע גודל ההתגרות שמתגרים בהם, וגודל השנאה, והקנאה, והאיסורים, והעדיפות שבאים אליהם על ידי זה. וחוס וחמול עליהם ועלינו ואמור לצרותיהם די ושומרם ואצילם אחיהם וקיימם וחזקם ואמצם וברכם באופן שיוכלו לעסוק בתיקוננו ובתיקון כל השדה כולה. רחם מלא רחמים על נשמות עשוקות כאלו על נשמות רחוקות מתיקון זה כמה וכמה מאות שנים וכמה גלגולים עברו עליהם וכמה איסורים וצרות והרפתקאות עברו עליהם בכל גלגול וגלגול חמול על נשמות עייפות ונרדפות, ובפרט על נשמות תערומות, דאזין, ארטילאין, שאינם יכולים, יכולים להתלבש בשום גוף. אשר אתה ידעת עוצם הרחמנות שעליהם. חמול על דמעתם וצעקתם, חמול על הנחתם, גניחתם ואנקתם. חמול על צעקם המר, חמול על טלטולם הקשה והכבד מאוד, אשר כשל <קשר> כח הסבל. חמול עליהם למען שמך, למען רחמיך הרבים לבד. כי אין בנו כוח ודעת להתפלל עליהם ועלינו. עשה למענך ולא למעננו, ואל תזכור להם ולנו עוונותינו. מהר יקדמונו רחמך, כי דלון ומאוד עוזרנו, כי עליך נשאלנו. וזה כאן ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, עד שיאירו עיני בעל השדה, ותהיה השדה נקראת שדה צופים, ולא תהיה נקראת חסל שלום שדה בוכים. תעזור ותושיע ברחמך רבים ובחסדיך עצומים, שיהיה כוח להבעל השדה להיות צופה ומביט ומסתכל על כל אחד ואחד מישראל, הרחוק מן התכלית, להביאו אל התכלית האמיתי. שיזכה כל אחד לסתום עיניו ודעתו מחז ודאי עלמא לגמרי, עד שיהיה נכלל תמיד בתכלית הביטול ברצוע ובשוב בתוך התכלית האמיתי, שהוא כולו אחד, כולו טוב, באופן שיזכה כל אחד ואחד מישראל לכלול תפילתו באחד. עוזרנו טוב לכל, שנזכה לבטל כל גשמיותנו, עד שנזכה לבטל עצמנו לגמרי, להיכלל באחדותך באמת, שהוא כולו טוב תמיד. עד שתהיה תפילתנו בתכלית השלמות, כלולה יחד מתחילתה ועד סופה בתכלית האחדות. ולא נשכח שום אות ודיבור של התפילה לעולם. ואפילו כשנעמוד בסוף התפילה, נזכור עדיין את אות ודיבור הראשון של התפילה. ולא נלך ולא נעבור ולא נפסוק לעולם מאות ודיבור הראשון של התפילה. אפילו כשנבוא לסוף התפילה, ולא נעשה שום פירוד והבדל והרחקה בין דיבורי התפילה הקדושה. רק כל התפילה כולה תהיה כלולה ומחוברת ומקושרת יחד מראשה לסופה ומסופה לראשה, בתכלית האחדות, בתכלית השלמות, כי כולו אחד כולו טוב, ועל ידי זה נזכה לסדר ולומר לפניך בכל יום ויום שירות ותשבחות ותפילות וטחינות ובקשות ווידועים ופיוסים הרבה בפה מלא. בכוונה גדולה ותכלית כוונת הלב באמת, כרצונך הטוב. וכולם יהיו כלולים יחד בשמך המיוחד בתכלית האחדות, עד אשר תשמע שבעתנו ותאזין תפילותינו ותקשיב תחינותינו, ותמלא כל משאלותינו לטובה ברחמים, שנזכה כאיש קל מהרה, לשוב בתשובה שלמה לפניך, להיות כרצונך הטוב באמת. ותשים חלקנו עם הצדיקים והכשרים היושבים לפניך בגן עדן. ותשעשע עם נפשנו לעולמי עד ולנצח נצחים, ונזכה ונחיה ונראה ונרעש טובה וברכה לשני אמות המשיח ולחיי העולם הבא. <laughs> ותעזרנו ותושענו שנזכה להיות בשמחה תמיד, ותרחם עלינו ברחמך וחנינותיך. ותזכנו ברחמך עצומים שנזכה לעמוד ולראות את המחול שתעשה לצדיקים לעתיד לבוא. וכל אחד יהיה מראה באצבעו ואומר זה ה' קיווינו לו, כמו שכתוב ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו והושיענו. זה ה' קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. אשרי המחכה לזה, אשרי תבחר ותקרב, שיזכה להציץ מן החרקים שמחת המחול הזה. מלא רחמים חפץ לכל בריותיך, רחם עלינו כל עוד נפשנו בנו, וחיינו וזכינו, ועוזרנו והושיענו בישועתך האמיתית, כמו שאתה יודע את כל הישועות שאנחנו צריכים. באופן שנזכה להגיע לכל מה שביקשנו מלפניך, כי ישקל מהרה. ולאן נעול בכיסוף הקמך. יהיו לארצון ימרי פי וגיוני מלפניך, אדוני צירי וגואלי. שמחו בה' בגילו צדיקים, והרדינו כל ישרי לב. ישמחו השמים ותגיע לארץ, ויאמרו בגויים, אדוני מלאך. ויקוים מכעס שכתוב, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ובתורתך כתוב לאמור שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.